Psalmul 135 al surzilor. Doamne, ca pe cei surzi și muți, care în Duhului erau ținuți, cu degetul lui Dumnezeu ne-ai dezlegat și gura sufletului nostru, slavă ta, a cântat. Doamne, în pilde celor surzi le vorbit, de aceea nu te-au auzit. Dar nou, urechea sufletului ne-ai deschis și te-am iubit. Doamne, tainele cele pecetite ale împărăției tale, nedescoperit ca semn că între ucinicii tăi, așa cum s-a prorocit, ne a primit. Doamne, dacă pe evreii care te-au răstignit, demonul i-a orbit, i-a surzit, i-a împietrit, pe noi de 2000 de ani ne-ai ocrotit. Doamne, dacă tânărul cel bogat ca un sur nu te-a ascultat și averea sa săracilor nu a dat, No, cum să-i răscumpărăm pe frații noștri, ne-ai arătat. Doamne, așa cum sufletul văduvei pentru cei doi bani l-ai binecuvântat, tot așa sufletul nostru pentru milostenia făcută l la iertat. Doamne, dacă sunetul aurului urechile celor bogați le-a astupat, nouă basmaua neagră a păcatului de pe urechi și de pe ochi, Luat. Doamne, când glasul Tău în pustiul inimii noastre a strigat, cu prețul surzeniei destinul nostru l-ai câștigat și la nunta Ta ne-ai chemat. Doamne, când din templul Tău pe evrei cu biciul i-ai alungat, vița celor aleși de ei... De la ei ai luat. Iar pe noi, cum să-ți aducem roadă, ne-ai învățat. Doamne, când clopotul cuvintelor Sfintei Evangheliei în urechea noastră a intrat, Gânduri tăcute și pline de foc ne-ai dat.